Harmadik rész. Utazás Laputába, Balni Barbiba, Lugnakba, Lugdubdrive és Japánba. Első fejezet. Szerző megkezdi harmadik útját. Kalózok elfogják. Egy holland ember rossz szakarata. Szerző Szigetre. Jön. Laputába felszedik szerző. Tíz napig lehettem otthon, mikor meglátogatott William Robinson kapitán cromwell Lisből, a jó remény nevű 300 tonnás vitorlás hajó parancsnoka. Valamikor seborvos voltam azon a hajón, melyet ő vezényelt Levantéva. Mindig inkább barátjának tekintett semmint mint alárendeltjének. Értesülve róla, hogy megjöttem, bekopogott hozzám, nyilván üdvözletre, mert másról nem beszélt eleinte. De aztán gyakrabban járt hozzánk, kijelentette mennyire örül, hogy ilyen ragyogó egészségben lát. Aztán megkérdezte, hogy most már egész életemre megtelepszem itt. Hozzátettem, csak azért kérdi, mert ő bizony két hónap múlva hátsó Indiába utazik. Végre nyíltan kirúkkolt vele, hogy így, meg úgy, ne vegyem rossz néven, de gondolt rá, milyen jó lenne, ha én volnék a hajóorvos. Hogy kapnagy meg a mellé egy alorvost, meg két embert, hogy a fizetésem a megszokott duplája lenne, és hogy ő rájött, az én ismereteim tengeri tudományokban legalább olyan számosak, mint az övéi, hogy tehát ő tőlem mindig szívesen fogad el tanácsot egészen úgy, mintha megosztanánk a hajó parancsnokságát. Annyi efajta lekötelező dolgot mondott, oly becsületes embernek ismertem, hogy képtelen voltam ajánlatát visszautasítani. Az a szomjúság, hogy új és megint új tárjakat lássak minden balsósom dacára erősebb volt bennem, mint valaha. Csak a feleségemet volt nehéz meggyőzni. De végre is úgy nyertem meg beleegyezését, hogy gyermekeink jövendő boldogságát juttatta eszébe, amihez pénz és vagyunk kell. 1706. augusztus 5-én indultunk, és 1707. április 11-én Fort St. george érkeztünk. Három hetet töltöttünk itt, felújítottuk a legénységet, mert többen megbetegedtek. Innen Tonkinba mentünk, elhatároztuk, hogy itt hosszabb ideig tartózkodunk. Az áru, amit venni szándékozott, még nem készült el teljesen, nem is volt rá kilátás, hogy hamarosan szállítják. Éppen ezért vett egy nagy deregét, megrakta mindenféle áruval, amivel a tonkiniak a szomszéd szigeteken kereskednek, bérelt 14 embert a fedézetre, ezek közül három bezzülöttet, és engem, mint parancsnokot megbízott, kereskedjem a magam belátása szerint, míg ő tonkinban elvégzi a dolgát. Három napot vitorláztunk, mikor nagy vihar tört ki. Észak-kelet-észak felé hajtott, aztán öt napig szép időnk volt, nyugatról állandó széllel. A tizedik napon két kalózhajóba vett üldözőbe, csak hamar utól értek. Az én deregém annyira meg volt rakva áruval, hogy nem haladhattunk gyorsan. Másrészt nem voltunk abban az állapotban, hogy védekezésre gondolhattunk volna. Mindkét hajó egyszerre ért be. A kalózok dühösen rontottak a fedélzetre, de hogy mindnyájunkat arcra borulva találtak, ezt adtam ki parancsba, csak megkötöztek bennünket, és öt hagyva hátra a derege belsejébe hatoltak. A kalózok között egy Hollandust vettem észre, akinek úgy látszott nagy tekintélye volt, bár nem volt egyik hajónak se a parancsnoka. Felismerte, hogy angolok vagyunk, és töredezett angol szavakba esküdött, hogy páronként összekötve a tengerbelőket minnyájunkat. Elég jól beszélek hollandusul, megmondtam neki, kik vagyunk és kértem őt, gondolja meg, hogy keresztények vagyunk és szövetséges ország alatt valói, hogy inkább indítsa a kapitányt irántunk könyörületre. Erre még jobban felbőszült. Ismételte vad fenyegetéseit, társai felé fordult és heves taglejtések közt japán nyelven beszélt hozzájuk. Gyakran ejtve ezt a szót, Christianos. A nagyobbi kalózhajót japán parancsnoka vezényelte, aki tudott valamit hollandosul, nem sokat. Hozzám jött, és több kérdés után, melyekre alázattal feleltem, azt mondta, hogy nem fogunk meghalni. Mélyen meghajtottam magam, majd a hollandus felé fordulva így szóltam. Nagy estelem, hogy több irgalmat találtam egy pogányban, mint keresztény testvéremben. Hamar volt okom rá megbárni ezt a bolond beszédet. A gonosz európai, miután sokáig hiába próbálta rávenni a két kapitányt, hogy dobjanak a tengerbe, nem akarták megszegni nekem adott szavukat, végre mégis elérte, hogy büntetést teszeltek ki részemre, mely sok tekintet szigorú volt a halálnál. Embereimet két részre osztva átvitték a kalózhajokra, de regémre új legénységet raktak fel. Rám pedig kiszabták, hogy kicsin sajkába vízre bocsájtanak, evezőkkel és egy vitorlával. Négy napra való élelmiszerrel, amit a japán kapitány a saját készletéből megduplázott, nem tűrve azt sem, hogy emberei megmotozzanak. Leszálltam a csónakba, míg a hollandus, aki a födélzeten állt, átkokkal halmozott el, és gonosz szavakkal, amiket csak emberi nyelv kifejezhet. Egy órával a kalózok támadása előtt még méreteket eszközöltem. A szélesség 46. és a hosszúság 183. fokán voltunk. Alig voltam a kalózoktól távolba, kivettem zseblátócsövemet, is, dél több szigetet pillantottam meg. Kifeszítettem a vitorlát, a szél kedvező volt, gondoltam talán elérem a szigeteket. Három óra alatt el is értem az elsőt. Sziklás part volt, mégis találtam néhány madár tolyást. száraz tengeri gyomból tüzet raktam, és megsütöttem. Ez volt a vacsorám. Elhatároztam, hogy készletemmel addig gazdálkodom, amíg csak lehet. Egy cikla árnyába töltöttem az éjszakát, füvet raktam a fejem alá, és elég jól aludtam. Másnap a következő szigetre vitorláztam, innen egy harmadikra és egy negyedikre, hol vitorlával, hol evezővel. Nem akarom mutatni az olvasó e szomorú és egy hangú részletekkel. Elég az hozzá, hogy az ötödik napon elértem az utolsó szigetet, mely az elsőtől kelet-dél-kelet -kelet felé fekszik. Ez a sziget nagyobb volt, mint a többi. Öt óra alatt elértem. Csak nem körülhajóztam, mi kikötésre alkalmas hely kínálkozott. Keskeny földnyel volt ez, háromszor akkora talán, mint az én csónakom. Egész sziklás volt. Néhol kis csomó füvek és édes illatú levelek. Ettem, ittam valami keveset. Maradék készletemet eldugtam egyikébe a számos barlangoknak. Találtam egy egész rakás madártojást és száraz tengeri füvet, amivel majd másnap tüzet rakhatok, és úgy, ahogy megsüthetem a tojásokat. Volt nálam kova, acél és gyújtóüveg. Egész éjszakámat abba a barlangba töltöttem, ahova készletemet rejtettem el. Ugyanaz a száraz, fű és tengeri gyom volt az ágyam, amit tüzifának szántam. Nagyon keveset aludtam. Bánatom és aggodalmam elvont a fáradtságomat és ébren tartott. Beláttam, hogy lehetetlenség életbe maradnom meg kopárvidékem, és hogy nyomorultul el kell pusztulnom. Oly nyomorultnak és levertnek éreztem magam, hogy nem volt erőm felkelni. Már magasan állt a nap, mikor végre rászántam magam, hogy kimásztak a barlangomból. Egy ideig a sziklák közt járkáltam. Az ég ragyogó tiszta volt, és a nap oly forron sütött, hogy kénytelen voltam az arcomat elfordítani. Mikor egyszerre csak az történt, hogy a nap hirtelen elsötétedett, de valahogy másképp, mint olyankor szokott, ha a felhő áll elé. Megfordultam, és köztem, és a nap között egy nagy, sötét testet láttam, mely a sziget felé közeledett. Két mérföldnyi magasságba lebegett, és hat vagy hét percig eltakarta a napot. A levegő azonban nem lett hűvösebb, se az ég nem sötétedett el. Olyan volt, mint mikor hegy árnyékában áll az ember. Ahogy közelebb jött, átlátszatlan szilárd anyagú testnek bizonyult, melynek feneke alul lapos, sima és erősen fénylik, amint a tenger ragyogását visszaveri. Kétszáz rővnyi magaslaton álltam, közel a parthoz, és egyszerre láttam, hogy ez a nagy test lassan süllyed, végre csak nem párhuzamosan állunk szemben, alig egy angol mérföldnyi távolságban. Zseblát szedtem elő, és akkor tisztán kivehettem, hogy a nagy test célein emberek járkálnak fel és alá, ott, ahol az lejtősnek látszott. De hogy mi csinálnak, azt nem vehettem ki. Az élethez való természetes ragaszkodás azonnal élénken felújongott bennem, Remélni kezdtem, hogy ez a kaland valami módon kisegít reménytelen és kétségbejtő helyzetemből. Egyúttal pedig szinte kábult ámulat fogott el, szigetet látván lebegni a levegőbe, melyet emberek népesítenek be, mely süllyed és emelkedik, vagy csiklik a levegőbe a lakók tetszése szerint. De nem lévén hangolva akkor, hogy a csodás jelenségen tűnődjem, inkább lázasan figyeltem, milyen irányt vesz a sziget, mert néhány pillanatig csendben egy helybe lebegni látszott. Kevéssel azután közeledett felém. Láthattam kőkerítéssel körülvett parkjait, mögöttük lépcsőket és csarnokokat, több egymás fölé épített terrázt. A legalsó folyosón néhány ember állott, s mint horgáztak volna valamire. Mások meg ezeket nézték. Meglengedtem sapkámat, a lapom veszett már, és zsebkendőmet a sziget felé, és torkunk szakadtából kiátozni kezdtem. Aztán figyelmesen vizsgáltam a hatást, és a sziget felé forduló részén embertömeget láttam összeverődni. Rámutogattak, láttam, hogy felfedeztek már, bár nem válaszoltak kiáltásaimra. Aztán láttam négy vagy öt embert, amint nagy sebesen fut fel a lépcsőkön, a sziget csúcsa felé, ahol végül eltűntek. Úgy véltem, ezek nyilván rendelkezési jogot kérni mentek valami parancsoló személyhez, hogy intézkedhessenek. A tömeg egyre nőtt. Fél óra múlva megmozdult a sziget, és emelkedni kezdett. A legalsó folyosó most száz rőfnyire közeledett hozzá. Könyörgő mozdulatokat tettem, s alázatos hangon rimádkodtam a magasba, de senki sem felelt. Akik közel álltak hozzám, ruhájuk után ítélve kiváló személyek, komolyan tanácskozni látszottak, gyakran pillantva felém. Végre egyikük megszólított. Lágy, tiszta és udvarias hangom, mely kiejtésben az olaszhoz hasonlított. Olaszul feleltem, remélve, hogy a nyelvhangzása legalább kellemesen érintheti fülét. De nem értettük meg egymást, bár könnyen felfogható volt, mit akarok, mert hiszen nyomorúságos állapotomat szemükkel láthatták. Jeleket adtak, hogy jöjjek le a szikláról és közeledjem a parthoz, amit rögtön megtettem. A repülősziget úgy helyezkedett el, hogy a széle éppen fejem fölött állt, mire az alsó folyosóról lánc szerezkedett, alján kényelmes ülőpaddal. Erre rájöttem, megfogóztam, és éreztem, amit csigák segítségével felhoznak.